A A A A A A Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin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 Kemi filluar para disa emisioneve të flasim për qështin e namazit. Qka thëtë feja për namazin? Ndoqëta du të në duket e te përt që të flasim për namazin kaqë emisione. Ndoqëta du në duket në anëndetër interesant, a thua val kaqë, ka të flitit kaqë shumë për namazin, u them se asë nuk është shumë,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 ndritimi i shpalljes me cen er Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur mungon drita njeriu në errësirë nuk din çfarë kapen mund të braktisin atë që është e vlefshme dhe mund të kapin atë që nuk është e vlefshme mund, atë që është mund të braktisin atë që është e dobishme mund të braktisin atë që është e dobishme dhe të kapin atë që nuk u bën dobi madje i dëmton e kështjë më radh por në momentin kur shfaqet drita u bëhet e qartë se qëfar është dashtë të kapin dhe të marën, dhe qëfar është dashtë të praktisin. Andaj, në qëfëse djeli, është burim i dritës njët në kësaj bote, dhe kur a i ndryqen dhe shkelqen, ne eshojmë natyren për rrathnesh, eshojmë rrugën, apo natën me ndryqimet e caktuar elektrike. Në qëfëse këtu e në burimi i dritës, dhe për mes tyren e ndryqohemi, kuptojmë vlerë në gjërave,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 dhe të vinte për disa qaset në ligjerant të këtu një ligjerat. Do të befasueshit për qfar do të nëmbante ligjerat. Do të befasueshit që me qfar të në këshilante. Andaj, në kuatër për të saj është edhe namazit. Ata që i kam dhekur, Allah e saj e dëshirojnë që të kjenë mund që si i të kthejen dhe për hirë të zotit ti falin dyre qatët sa do të dëshërënjë ata që nuk janë falë, që të këvejnë këtë bëtë për sëri, dhe këmë të tyre të jenë të këthjura ka kibla, që balë i tyre të prejkë për toke, për është dhënë. Nga didin që e të transmiton ebu horejreja, Allah u qoftë të ikna qërë mëte, thotë se i dërguari sallallahu aleyhi u sallem, një ditë ka loj prënë një varri, dhe a i varë ishte iri, posa ishte varosur një njëri e të të. U ndaljë pe i gamberi sërë Allahu alësëm pra në të i varë. E kështë të raditë, Muhammedi sërë Allahu alësëm që të përfiton të tjep, të mësime, udhëzime, kshila, në gjdo moment, në gjdo rast, ku do që i pe i mundësia të përfituin nga diqë, nga në një rast, nga në një pamje, nga në një fjal, nga një një një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 thotë për këtë këtu në këtë varë, janë më të shtrejnë ta se e tërbota dhe qëfar kënë te. Subhanallah. Në tha Muhamidi, sësëm, adi që ka do të keshë i kënë të nëmërë, vëllaj, na po të kuptenim drejtë, na po të keshë i bindje në fjallë të Muhamidi, sërë Allah, sërëm, këthënje, do të ishtë të minë, do me thënje, të posaqë me për neve. Adi që ka në tha Muhamidi, sërëm, këngjëri çka ra këtu dy recate për ta s'po flas për për katër s'po flas për pas vaktet dy si në katë vazh dy recate ç the sikur të thaj Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem ç për u gjënë kanë ndërmjet të marrë fal dy recate njëri ose ngjëni praktikë dy recate sikur se shum njerëz gënjerë rrinë së koti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 për këtë njëri këtu janë mët shtrajta se të rbotë dhe që farë konte. Po, nejmi duketua një lëksë në këtë botë, nuk e kuptojme vlerën e kësaj. Mirë po. Njëri qële nuk ka në këtë moment të pin ujë. Nuk ka, ka njërës. Ka njërë që në këtë moment Allah në arrujë. Janë duke vdekur nga etja. Ko njerë që nuk e vdikur nga uria. Ko njerë që i ka kapluar frika nga gjitha anët nuk din që farë do të bët me te. Për dalë kjo nga kjo kriz i duke se tërbot është e ti. Betëm ta kishtë një piku i të pëndër. Betëm pëtishtë e nëndë një vend tjetër ku është me i sigur se ku është tani. Do të është e ketë bota e ti për te. Po posa dhe nga nga kriz, harronë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 Ndë e kjo njëri me u pangrin nga vori, pa thon, i pa thonë, a dënë me t'jë dhënë, t'jë ki më këtinë vor, a dënë me t'jë dhënë një miliard euro, apo a dënë me falë dyre qate, thotë pegameri sa sëllëm, do t'jë falë të dyre qate. Pse? Nga se bëjnë shumë mashtrajt, ma dje, pa krasu e shmërështë mashtrajt bëjnë, sa të parë që i ka grumbullu.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 Vë Si kom çfarë po na thon? Çfarë porosia po na japin? Kush jam banuar të Agridit? Si mund të komunikojë me ta? Banord e Agridi jam banuar të Vorresëve, nga sa ta kam, ata kanë ata tash janë në botën tjetër. Shkuan tek Vorresët dhe u ulën. E çfarë thon? Tash njëri po i thot shokut vet. O Filan, njerësto po patën mundësi të dëshirojnë. Qase nuk i kep mundësia për dëshirou. Por tha po po po, po, po i u dha mundësia që dëshirojnë. Çfarë do dëshirojnë? O për 33 ta do dëshirojnë që ta falin dy lëqate, ta fal namazin, ta përmirësojnë gjendjen e tyunë, raportin me Allahun azhajal. Atëra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 Sa dhe që t'jemi t'gatë shumë paguaj? Sa kua jetën, kuran, shikuhet, në ruar? Që Allahu i madruar përmend kërkeset e vazhdushme t'mëkatarve të, të atyri që i kam praktisë namazin, kërkeset vazhdushme, mëdje me qmime t'larta që t'kthejen këtë bot e ta fali namazin. Ti kthejen Allah ta su gjenë.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 sabahun e dhe akshamin, pse? Pse nuk e valdreke, një këndinë dhe jatsim? Pse nuk e, e, e, e përmbush, nuk e plëcënë, fotografin e bukur të namazit me 5 vakëtet? Pa shë farën syrë? Gjdo vakët që të ka ikë, do të kërkësht këthejësht ta kompënzosh, pa nuk do të jetë e mundshme. A ne të kuptojme dhe nga këtë këndërëncini këti namazit. Në Allah i betom në Allah në madhë, Njerëz që nuk janë fal, njerëz që kanë pas mangësi në namaz, betum në Allah në madh, posa të mbyllin syt, posa të dalin nga kjo botë, posa i mbyllin syt nga kjo botë, u hapen syt ka bota tjetër. Në moment do të shohim realitete shumë interesante. Dhe në moment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 po, të shkojnë gjami, të shkojnë gjami, nga se të gjitha dilema që i kanë sëtë, po që është me shkojnë, dhe i djesë, si më konë, ta është aty, janë njerë si ipo, të njerës, e shumëna me i pa, që ka kiti me të njerës, ti me konë të njerës në supermarket, ti henë në supermarket dintë, të zdel për atyyt, e konë të njerës me një vendë, ku, ku, ku shpëndohën, ndihë më, rad, më të më aja shkanë, se ki galë pëse në ta aty, e kështë më radhë, e k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 Dhe kërkur nuk, nuk pëllë me lëmë punën. Për për dhe jo namazit. E qysh mi abo. Ti e din qysh mi abo. E din. E din shumit që është e mund shme mi abo. Andaj bo një. Ma zbojme nga ta kër të bim. Allah i ko të nëmbullon dhe jo. Dhe kjo është e mund shme në dud. është e vërtit që të në dud. Por është e mund shme në dud dikujt shpejt. Sa të nësër. Mas njave. Ku dit? Nuk i dim një pasha Allahun e madhë, posa të vendosin në dhe, dhe të largohen nga ti, familia jote, pasuria jote, do të kuptar njësa realitete që këtë botë kemi qenë në ersirë. Andi për këtë karë, pejgamberi, sa osëm të ndryqenë, të ndryqenë ndryqen, që të shohim, anë qështë e vleshme, dhe të marim, të vendosin në strajtësën e ullëthimit tonë. Kasë në duhet për Allahut të soqel, kur dalim nesër, qëfar do të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 për të këthuj veqe dhe për disa qaste, që kërë më e zinjë dhe të haja alës salah, eja namaz të i përgjigjemi. Po përgjigjës sëtë, pse për përret marrë ajo ditë, kërë valahi, billahi, kërë me lipë më këthuj, e kërë për dinë të i hoqë, unë e s'flast me dhekun, nuk e di unë e që a thunë e ta, po Allah po thëtë kështot, nga se gjdo ditë, gjdo i vdhekur që shkën të zoti,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 Katar, a mizorët mëkatarë, është ajë që e lenë namazën, o të rëz dhalimin, Ishaa, me me Katarit, Yekulun, dhutun, abo, isha mizorët mëkatarët, lemma ra'u l'adhabë, po së ta shohin dënimin e zotit, gjëhnimin, një kulun, që farë do të thonë? Që kjo, që zotit po të shohin, që farë do të thonë? Allah nuk do thonë, në ka mërë molën e përthëmio e zëtë, a bërë në veç njëhet e isha, Kam mormolë dot për punën 50 vjet komponuat në punë e 60 tash ka rrikën tam që komponu Selib këto. Hal ila maradin min sebil aq komunsi të kthena një herë të falë namazën. Aq komunsi veç edhe një herë të kthena. Si Sa tash e kuptova me çfarë është dashur të mirë. Zoti gjizit dit për ditë si njerëz kupton të zot 10. O zot kthena wa Allah kthena wa Allah. Ne nuk ndejojmë, ne nuk e shohim, ne e dim. Por Zoti Gjesis, për Zotë i gjësis, a që për i shah, a që për i ndëgjan, ati që për i prezentohen kërkesët e të tyre ditë për ditë, kë, na ka le mru, Allahu gjendeho ala. Dhe pëse të bëjmë nga ta? Shika për, na e tete që ka thëtë Allah gjendeho wa ala. Walau të ra i dhvukifu ala rabbihim, walau të ra i dhvukifu ala nari fe kalu,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 kërkon nga Zoti edhe një herë veq me jepë një shansë, Zot. Me e bëqët një një një mundësi, Allah, ku mga bu ha bitë në one. Në qofë se del nga pragu i kësoj bote, dhe e vendosë këmbën në piesin e bote që të atërë gjdo kërkes për këthim është e kote mërë fundët. Ma dje Muhamidi, me kërku pëllot, me e këthi allonë këtë bote pëtë për me shtu se vapës këthë jetë mabë e lerë e më për ata që i kanë qenë gjënohen më ka të lartë namazit. Daj, a nuk është kjo thirje mi aftur me vedisuse që ta është pëndohemi! Leri hamendjet! Leri hamendjet! Leri arshetimet! Unë s'pë t'i konzestu e arshetimet unë, s'qëm unë e me t'i arshu t'i konzestimet, me t'i konzestu t'i arshetimet duha të thëmë. Po nuk janë t'arshetur me t'egzoti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 Po ushtkera nëpër rrugë, edhe në rrug falësh. Alhamdulillah që nuk ne ka kushtzu, Allahu më fallet në xhami. Nzem punën në rrug, falësh në autobus, falësh në aeroplan, falësh në tokë. Ku ti? Ketë tokë ka e Allahu ta zogjel. Madhroi e Zotit xhellahu ala kurto që të vijë ku namazet dhe kujto që të zënë ajo ty. Kjo është e kërkuar. Kështu du ta kuptoj namazin. Ço s'të thfja pa namaz. Apo bindin i shikoj ndrua natë që pa të thonë më herët.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 bëhu besimtar, për kushtojë Allahot e Zogjell, fale namazin, deri sa dvije vdekja. Me tërë vdekja, e teke falë namazin. Tëse vdekja s'ka qare pa tërë, mes njënë për namazin. Apo, dikur s'desh me sabahut, dikur s'desh me zdreke, dikur s'desh me sekindije, dikur s'desh me sakshami, dikur s'desh me së cije. A kamë të dikur s'me dek dikur tjetër? S'ka kur me dek mu, që të, të, të, të e në kohërat. Dhe për dhe me sabat, komën si dhe vdekja, e ke falë dreken, dhe ende pa hi këndia, ta ka marë Allah o shpirtin, apo që ështëja jo të e fundi ka qenë namazi, ose këndia, ose akëshamë dhe ose atësia, a nuk ka më bukur, sa për fundimi këndë shumë është këkur, një rju e ka kryo obligimin dhe i Zotit, dhe tash më i dorzohet caktimit të Allah Gjallala kërë i vje vdekja, dhe nuk bët nga ta që bët me i nëzirë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 Kur, dhe në dhe në vijë për fundimin. Allahu e shpërbleft, këtu e bëmë një pashem po që i kundruar, e rrektemi paspak me inkuadrimin e telefonatëve nga nga juaj. Andaj që ndronim me ne, dhe në fund të këtimi, sonit, Zote Gjendela Vla, jo shpërbleft. 3 dhe sikur e keni të njohur tashmë është koha për inkuadrimin e telefonat tuaja. Dhe ngarrëjia ne kanë bënë me dije se që nga koha e pauzës është një telefonuz duke prit ndajm kuandroj më një herë. Aleikum. Aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Jam i vdogu si tani fali tash për namaz. Po. Fond, fonda ditë të tjera. Ornaulo. E doja të bësh një citim vargë. Po. Çinok po. edhe mashtojni çmos, a ve boni drejtë në fazë katër e kosta çish. Po. A ve Turkja 3. Ta duon e kunit së vëdi, ëë ja. Mashtojnë si. Po, po. Rekoste 3. A po më hoq të skuqë? A ti s'u mësat? Ë qartë, ë qartë.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 Sa më shumë juri ti parëj tit Allahu te ala aq më shpesh atij Allahu për jetë. Por pas kësaj, po, mund të inkuadrojmë edhe vlerën e në vendeve të caktuara, kohrave të caktuara, sikurse është për shembull me lutën Allahu te ala mazë, para xhana mazë në pjesën e 39-të, me lutën Allahu te ala në kohrat e iftar, kur është një reagjë shumë, kur është në udhtim, kur është i sëmurë, ekse të marrë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 me du të allahën a zërën në gjemi mrena, osta ta që e në rana, luft, luftarët, duke luftu në atë vend që kanë shku për shamull të i përgjiznë tjire se allahët a zërën për të i nëndimu vendit tyre, për të i nëndimu muslimanve, allahët gjellohë i përgjigjet, a në këtu e në vendet që, në që se besimtari, mundet me i përdor, ndikon inshallën e përgjiznë e doasë.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 ti përzijemi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ta ndjekim atë në këtë më katërtim. Duaja kunutit, nëse nuk e din, nuk e këndon ajetul Kusin. Nëse është pjesë e duas, po nëse nuk e ndonëna kunutit, këndon dua të teşhudet. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbi kther li wali valideyya wa lil mu'minina wa ma yakun hisab. Kto gjith ata që fani din, kto lutje që i thonin para selamit, para selam dhon selam. Andaj Ju sjell nuk e ndërmohet kunut boni këto lutje inshallah këto e zavamsojm duana e kunutit. E inkuadrojm në telefonatin e tan. Selam aleikum o xhaja. Aleikum selam ورحمه الله. Le sa më të bëjmë me Abdyl Kris, ha qonë se. Po ornova po të ndëgjojmë. ë Ma faloni jam vetëm në një von jeton në Amerikë. E përdo me di të amën e zëll, a lejot me në gjithë të rëvlovën e vetër dhe qëpar kuptimi ka amën e zëll? E zëll? E zëll, e zëll. E zëll? Me zë, e zëll? Po. Po. E qarë, të tërë pyke? Pyke, pyke të tërën është nga pëllim futbol në nëmi, kështu. Po. E të është e... Kër po hupan një ekip dhe më tanë, ta shkime bohme me, me ble torte dhe ekipi tjetër që hup pe paguna po për hamë bashkarisht Apo, këtu diska tjetë që anë shtarama po, gjithë me pagun bashkarisht Dhe mund kësh hup paguna po? Vec, përvesh torte po, për dhe më tanë Po atë kryesoria, kryesoria aje që hup diçka du të me ble Në ishsak, po, në i torte dhe diçka veçka, aje që hup paguna po? Po, a mund bashkarisht për hamë në fund Po, a qartë, a qartë A me së lef, a me s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 e inkuadrojm edhe një telefon tjetër pranelkan aleikum selam rahmetullah deshath ju kështu më më tremb pasharorin një jetë një nga shokët e ne në facebook e kishte postuar në statusin e tij zotin e kishte quajtur si çanje deshath i ke prefiuat më shëron agat dhe sa chuan zotin si çanje me shënisme i valli se ne jemi zoti është krijuar në taneli krija ta po po ka vetëm kë deshath makaroni apo zëta shuan zotin demain tani. Po, e qartë, e qartë Allahu. Po nuk i vaja te shokot all xha, dhe vi tash, kam frikë, nuk e dija se pak me çuaj kështu. E qartë, e qartë. A rendet. Ne duhet ta emërtuojm dhe duhet ta quajm zotin sikur se e ka emërtuar Allahu xhellahu ala vetë në ti. Ne sikur se e ka emërtuar me atë emër i dërguar i sallallahu alajhi wasallam, nga satan amra çë Allahu xhellahu ala mëto e ka emërtuar vetë ti. Ndërsa Në që se bëhet fjallë për më do një emërtim tjetër, që Zotit se ka emërtu vetë në ti, atër shikujmë në shprejhjen. Në që se shprejhja gjusisht nuk ka ndo një problem, atër mund të emërtujmë, Zotit me ta, por duke mos konstituës e është emëriti, por svaku sa për, sa për identifikim, apo për në një ashtë gjithë të caktuar. A në kërë thujtë Allah, qenja e Zotit, nuk nuk kuptu si ku se qenja njërzore, mund këtë dalim.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 për dorët, për arshyjët saktuara, duke pas për arshyjët gjithë mund, dalimin me së qenjësë zotit dhe qenjësë kriese dhe bërë. E në kuadrujëm edhe një telefonat? Urna? A bë një pyqe vodh? Po, urna. Nëse një ngjere bë në shumë gjynahë edhe shumë harame.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 Edhe këniresh të pendohet, edhe në Prishtinë me kon, edhe kudo qoftë me kon, Allah i jap për nëna. E lere më në qofse shkon e në hadj. Kudo atje mu pasu para të xhellahualla, pa dushim ja po se Allah i afal. Po thon në qofse pendohet sinqerisht tek Zoti xhellahualla. Dersa veç shkurrja në hadj, pa u pendu nga gjunohat, jo ja, aty aty nuk fshi gjunat. Në ka një erë si për shemb, bën gjunoa, edhe se bën 1 milion, shkojnë në hadjë kujton çka ka bën po fshiet, ja. Kjo etave kur tenduosh, ka se vet shkuren haxh si fshin gjënat e mëdhaja. Vet shkuren haxh do ki fshin haramat e mëdhaja, si fshin. Shkuren haxh shkryen obligime. Nëse si je pendu, po, haxhi ose umria me lehen Allah xheloa kanë dikin madh, janë pastruës shumë efikas të djurmët mëkateve. Më Por kur, kur ne dëshiron të pastrohemi, ama kur nuk nuk na nuk e lëshim rrugën haxhit më na pastruaj, qysh kemi na pastruaj?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 Uh, gruja kërërte në ciklin menstrual, uh, qëfar doa o dhët në vodhe, qëfar doa do në i knuë, nëse ka mundësi, qëfar duat edhe qëfar nuk duat, nëse ka mundësi në po, të regua. E qartë. Selamat <laughs> rikë. Gruja gjatë ciklit menstrual, ose kur është lehone, nuk i lejojtë gruas me agjeru. Këse Ramazan është duke afru, dhe në do gjenë nga njerë se si një gruas me ciklin menstrual e, e, agjeran, thëtë pëmdhimit me prishë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 Burri musliman me mor me me lutet e mëngjesit, lutet e mbrëmjes, lutet e çfarëdan, me çdo dur minutë Allahun për të mirë çkado që, që këtë i kanë lejuar. Kto s'janë ndaluara, andaj nuk ka lutje speciale specifike që grua i lejohet gjatë ciklit dhe i ndalohet gjatë ciklit, por gjitha lutjet janë të lejuara. Nuk lejohet namaz me fal, nuk lejohet magjëru, nuk lejohet tawaf me borë të çapës, por shumë nëse të çillon në haxh ose numra. Por duhet dua të tjera lutjet të gjitha janë të lejuara pa përjashtim. Telefonat të tërë kemi i më kodrojmë. Selamu alikum. Aleikumussalam, Rahmutullah. Lidhje me të shokun, që që që bëtim të avin që e kujtje për duatë. Më kujtu, Ibrahim etemi, shiruf, e te mjallohem shirofë së kur e kujtën banërë të bastë që si i thanë, o djetarë nuk për në franohë në lutje, së që është për dhe jonë. Pa, pa. Fa, ju kanë vdhek zemët në, në vetë gjëra, ta, për vetë të arshyje. E, e për nani, allahu, vetëm kur jua por nuk i zbatoani obligimet e ndaj kurrëve të tij. Tanë se dëni të dërgohen në Allahu te Lëshanuhu Muhamedi Alselam por e keni lënë pas dore rrugën e synes së tij. Dëni kuronin tis nik por nuk i zbatoani mësimet e tij. E fryzoni i fryzoni beqaitë të Allahut te Lëshanuhu por shumë pak falenderojni. E pranoni se shejtoni i mallkuar është armiki juaj por nuk kund nuk e kundërshtoni. Tanë se xheneti është i vërtetë e nuk punoni për të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 Salamu alaikum. Allah e shpërbleft, alaikum salam. Allah e shpërbleft për këtë kshilë interesantë të të rizimit e Ibrahim edhejme njerë nga njerës të urtë, të të meqë me të devazë shumë të kuara të kaluara. Imgadrujmë një telefonatet e të radhës. Salamu alaikum. Aleykum salam, marhum të Allah. Allah e ndërë, ose po në nejërë, më abadallë një kytje pasat. Urna, urna në koronën mesnik që ka përthyë hojeën po e hum shefa vetë Allahu qoftë dhe ke pati se në fund të kësaj kursi çdo dia fundimit on kursi vetë ia kursiu çawa te olaj dia lësundimit kështu kursia na vë din ç'është komentues ç'ton ç'është ky komentimi kthi ajestina Allahu po e qartë e qartë selam aleikum allahut selam kursia është krijuar se allah ta zogjel sikurse edhe arshi është kryes madhështore e Zotit xhallahu ala që ka përfshi sikur se ka thënë Allah xhallahu ala kursi-u samawati. Kursi i Zotit, kursi arabisht i thuhet vendit, ngjuj në arabe po i them, si çka i thot kursi. Vendit ku mbreti vendos këmbët e tij, ose që e bën madhështor, është i ulur në fron, fronit në arsh, ndërsa këmbët ku vendos i thonë kursi. Kjo është në buotën e njerëzve. Nuk duhet të ta imagjinojmë tek Zoti xhallahu ala.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 As kusht nuk është i njëjshë me te Dhe as gjë që ka të këni nuk është i njëjshë me të këzoti Dhe e kuptujmë Sikurse ka në Koran Pa përgjësuar, pa e shëtërimruar, pa e muhuar Por sikurse i takën Allahot gjëllë gjëllë li huafën Allahot din mas mire E nëkuadrujmë një të të të të të të të tëtër E la më në këm E la më në këmë E la më në këmë E la më në këmë E la Si të avo di kënd si mosmi alhamdulillah. Eh, po. I mor deklarimin Said. Said. I vog deklarimin Suhed. Po Said. Po. E ka honi ot jo janë më të mirë shumë, po do të ish më mirë pas pa. eh, të fleksim, apo më ditë tash më çarur, a janë të mirë janë apo nuk janë. E çfarë sot? Short. Selamun aleykum. Selamun Allah. Jamë shumë mirë, alhamdulillah. Allah os përbllëft, Allah të gëzoft dhe të bëf më gëzu me të ndunjën e heret, e nga të shumë mirë dhe s'ka në kur farë vrejtje në këtë drejtë e madhë. E nënkuadrum një terminatetër të radhës? Alevnë, në nëma? Në nëma. Këtë të bërë një këtë? Po e nëve që mundë së të nërgohë për nda televizionit? Mo, në këtë dhe këmë burë, për koshëm, për a e koshën a e nga dhvje, jasë një n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 Për në qështet nona është duke mënduver në mishë për babën, duke qajtë, duke vajtu, sjetë për kërkën heqë, a tërë të thmi, këtë nona si me pasë, me pasë, me gjithë, pas, ju botë barë. Në pasë frikë, Allah në azogjellë. Me posë abër, me, me që nëna e fortë. Me posë abër. E saja ka ndodhë me saktimin e Zotit. Ti, s'ke mujtë me e nële ta. E asaj vjetë në velë. Allah hua e dinë, pse ka mërë, Allah dinë kër Lutë Allah në azujel, që Allah t'ju bashkan gjennet. Allah edhe në sot kanë me të ty me tu. Saj kanë me të fmive tu. Andaj lutë Allah në gjennet, që Allah në mos t'ju donë gjennet, që t'ja me vajtuk nësë nërdo zotja Allah në rujt. Se këtë në një këna mu da, se kërse ka dhënë të pegamasem, ahbib men si'te, fa inneke mu farikuh, duje kënë të duash, duje sa të duash, ki mu da pe ti, s'ki qare pa u da, kënë të duash ki mu da Ashtab të kanë datë Muhammedin sasam ma shumë më, nuk ka më zi më udasht njëri sa e kanë ndërda. Ka dek, ka shku Muhammedin sallallahu sallam. Ate të më përtu, vdekja është, diçka që është reale, së mune me analë. Po, mërzitemi, e kena pak vështirë me marë vetën, gjitha këtu e nërmalë. Por ju me qajt dinat ma që me i shqecu thmita, me i ngarku thmita. Elhamdë që të këllon me thmi. Sa këva nga gra që ju ka dek burri, për shambull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 Andaj, falë në mozën, falë në mozën, lutë Allah në gjellë u alë natë në di me ta me ta shëru Allah në gjellë u alë këtë plakë që tu ka shkaktu me vdekin e burët. Dhe lutë Allah me ta kompenzu këtë spruvë me dhe që të mirën këtë botë në botë në tjetër. Më beshtetu ati, dhe ndihmaju fmive dhe ndihmaju me fmitet tu me e te kalu këtë spruvë dhe këtë telasha. Andaj, po,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 Ande edhe për ta është plage madhe, dhe për ta është fështir, për ta është shqinë, dhima e me të kalu këtë krizë, dhima e me të kalu këtë përblem, ashtu sikur që është, mështë lejtë dhe mësë miri, Allah ju ndih moftë, dhe Allah gjallë u arna bashkohëp me dhejkuri të ahën gjenetin e Allah, ku nuk do ndahemi kurma. E nëkvadrujmë të lësënatën tjetër, e selamu alaikum o gjinderung A kemi së vatë nëse e agjerojnë muajnë e regjetë muaj dhe gjitha është e lëju me që femrat me lujtë futbolë? Ku me lujtë futbolë, thamë nëtë? A? Ku me lujtë futbolë, ku? Në kloftë femrave. E... Kështë qështë lujtë kështë me tesha? Dëmënaj me, me, me, me, me, me... Të shkurë ta, po? Kështë? E qartë, e qartë. E qartë. E së në aletë, këmë nëtë? E këmë së në aletë, lëke.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 nëse s'ka ditë posaqme në këtë muaj, mirë po, të muaj mund shërben për agjerim dhe për të pregadit më agjerim për muajnë Ramazan. E se për këtë femre me ljuë futbal, femre të me pasë punë shumë matmeq me se me ljuë futbal. Ndaj, nuk është indaluar rekreacioni, nuk është i sporti për femre në që se mund të bëtë, në çfarë mund bëhet në ambient përshtatshëm për, për natyrën e saj. Me pa zot na lut më shku më vesh në me ato teshat të shkurtë, me shortse, me me me më shfaq pjesë caktuara të trupit, pastaj vrapimet ekstermale, gjitha këto që shfaqin ë pjesë të turpshme soi. Kjo jo futbol, futbol është futboll, gjamimi më shku këtu haram. Si futboll me lut. Andaj s'bën, është ndaluar. Femrat duhet me qenë mbuluar. Trupi i femrës është in ndaluar të ekspozohet syrit të moshës së huaj. Këto janë kërmë ndaluar përveç fytyrës dhe duarve. Kjo mund shihet. Fytyra dhe duart mund shihen. Asë mbulimi i fytyrës nuk është obligativ sipas mendimit më saktë dietarë. Fytyrën dhe duart. Çdo gjë posaç që duket është haram. Çdo gjë që pos kësaj duket është haram dhe për këtë famra ja përesi.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 S'ka nevojë më kthim nga kibla, nuk ka nevojë as abdes me marr për Kur'anin gjurë shipes, s'ka nevojë. Nuk ka nevojë. S'ka, a skuq nga dietarat që ka përmend, sa e di se abdesi është kusht për të lexuar Kur'anin e përkthim. Prandaj nuk keni nevojë që të marrni abdes, nëse merrni, është për lep për juve, keni mirë. Unë gjithmonë po flas para që nuk është obligim. Nuk është obligim të marr abdes për të lexuar Kur'anin gjurë shipes. Nuk është obligim të Të qenë gjakibllë, por në çufse, respekt ne Kur'an, domo ku në gjakibllë, dom me marr abdes gjitha këto gjëra të pëlqyera, nuk prish pun. Ë përkundërzi mund të ndikoj në kuptimin më të drejtë, më të mirë, një pretendim më këndshëm të lëvizje të Kur'anit. Ë kemi të rëndë të rradë sa se inkuadrojm. Që lavon isin? Aleikum sala mu rahutullah. Ë e, e kam një pyetje. Po. Ë gafela mush E fillon njëri ju të pëndohet. Po, po. So I, e së amajkim, në të imit. E kumë salam, në da. Nuk ka mosh saktume ku njëri ju të pëndohet, por njëri ju të fillon të logaritën veprat nga koa kur futët në moshën madhore. Moshën madhore, djetë ku futët në moshku, djetë ku futët në femënët. O të të pragu i fundit për këtë mund tjetë 15-16 vjetë. Pasoj mosha vepraton algoritet. Aç e bëjmë keq, shput keq, aç e bëjmë mir, shput mir. Dhe për dhe sa bëjmë punë kiciente, gabojmë, gabojmë me syrin ton, gabojmë me veshin ton, gabojmë me gojën ton, gabojmë me durtën, gabojmë në rshasim me mi njerëz. Andaj çdo moment prekse ku obligohemi me u pendu. Nuk ka mosh, nikush that për shemb, njerë obligo njerë pendon kuriko 14 ditë, kur s'ka thon kështu do.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 te kthehemi te kallaxhjet leula dhe te penduhemi te Zotit per punje i kemi bera qe kan qen punte liga te popelcyra apo qe kemi braktisur nje obligim sikur se namazi obliguemi tash mu pendu me here dhe mu kry te kso qe leula po grye per mbules ska qen mbuluar penduat tash te kallaxhja leula dhe mbulohet ose dikush ka lani punje teter qe obligim e kome kry penduat te kallaxhja leula dhe krynat punje e ksomrat e ksomrat enkuadrojm telefonin tjetër Allah. Orna, orna. Allah. Allah. Paddajajmë, paddajajmë, falj. Salamu alaikum. Aleykum, salamu alaikum. Dhe se dhe bërë një bëjtë e ose, ka mundësi? Pa, pa, Allah, ka mundësi, paddajajmë, veç orna. Ure uh, e kam një djarë të martohet që dhu vjetë. Pa. Mirë po ka probleme me, me shosën e vetë atin. Pa. Nuk ka mardhën e këso. Po, po të kërptoj, po të kërptoj. Pa shërëtore. Po, po. Kërshur ka mështë në përkësirë, o gjallarë, si të në. Mirë, por nuk bërë kërshur që nuk banë ma mirë iqë. Po, po. E ti si t'ja vajë, ka mështë i të kumë në më të reguët kërshurën me këtë i punë. Inshallah, ta është të regaj, inshallah. Të regaj, inshallah. E ju kërshur që kërshurën e nërës? Kërgjollem problemet e ftohjes mes dy bashkortëve në rrafsha ndryshme, veçanërisht në rrafshën e marrëdhënieve intime mes tyre, mund të jenë të shkaktuara nga shkaqe të ndryshme. Ato mund të jenë shëndetësore, ato mund të jenë si rregullim hormonal që ndodhen tek dy gjinitë, mund të si pasojnë ndonjë ngarkesë e caktuar shqetësimi psiqik e kështu me radhë, por mund të jetë gjithashtu shika, këtu ndërmrohet, mund të jetë gjithashtu si pasojë prekjes nga ana e sigurit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 që nuk janë nga faltorët, nuk janë nga mashtruësit, nuk janë nga matrapasë, në të njërës të formuar, të shkolluar, njërës që kanë fri ka la në gjelleware dhe kanë di në këtë dretim që shpreset e ka la në gjelleware, kanë mundësi shumë një ndimun këtë dretim. Andaj, mundën i që pas emisionit, ju këshillaj, pas emisionit të bëni telefonat me njëherë. Edhe në garegjia u ajapin numërin, inshallah, të këtura gjallarve, njerit apo dy pëjtyne dhe telefonani dhe bënit termin të kaj, shkani atje, inshallah, dhe me lejnë Allahu Gjallar, u ala, filani terapin, inshallah, bendina Allahu Gjallar, u bën qarë, u bën zidhja, vërë. Kemi telefonat tjetër të, të radhës? Ava min rama. Min rama. Salamu alaikum. Aleikum, salamu, rahutullah. Uh, Ho gjinderu më ndeshtëta mi bu një pyqje une uh, i kam tretë të gjithjatë dhe tash nuk po më një më nësë gjuhë në Arabe Alcistan, Kurani, me shkronja shqip uh, dhe bëdhën Arabesht, me fjallë Arabesht e qartë, e qartë dhe ndjerit Për të rizu Kuranin si kur që i ka zbitë Muhammedi s.a.s. duhet të rizu të rizu të gjuhë në Arabe dhe u në bëj ftes që nga këtu të organizojnë kursa, të organizohen ë uh, trajnime ndryshme, mësime nëpër xhamia, nëpër organizata jo qeveritare, në vendin me gjithkund, bëhet me dorë një, një një një fushat gjithëpërfshirëse, kur gjithë njerëzit mund në të përfshijnë mësimin e shkruaj kuran, datë përcaktojmë për këtë me vërtet mësues dhe mësuese, të shkath të aftë që kanë sabër, din të mësojnë të tjerët që njerëzit kanë mundësi të mësojnë kuran nëse po më zukronë alabeşt, nuk kanë me dit arabishtën. Nga se cilën zën Kur'an arabisht e përkuptimin asoj që po lexojnë e ke afër veti Kur'anin në gjuhën shqipe dhe e kupton çfarë pothuaj. Nuk është thirr, duhet fshi pak çan këto shkruaja që ka bëhuat. Me lejen e Allah xhualala me një kurs intensiv 2 dy javorr tin 3 jav maksimumi ti lexon Kur'an lehtësh. Pas 32 vjeçar nuk kosh në moshi, s'tash mos von me mësuar mbesu njerëz të më mësojnë Kur'anin një ditë njerëz, njerëz që në organizime të caktuara tekson atyra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 Ase ka shumë shkronja në Gjonë Latine që nuk janë kompatibile, nuk i përshtate në shkronjeve në Gjonë Arabe. Në Gjonë Arabe kemi tri hëja se cila japë kuptimës aktuar. Në tërsa, në Gjonë Latine ki një shkronë hë, në Gjonë Shqipe ki një hë. Endron kuptimin. Në Gjonë Arabe janë dy dëja. D e rëndë, d e letë, dë e rëndë. Këtë që gjëra ndikojnë, va du shemë, mështë mi thonë mirë qështë që duhet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 Për ta mësuar gjunë robë, ke post një klas nga prëndimi njerëz 60 vjeçar, 65 vjeçar, e ka pranuar islamin, u bë musliman, nga prëndimi morën ska që janë musliman. Dhe ka pasë, nuk kamzi me kuptues islamin pa gjunë robë. Dhe ka ardha atë mosh, shpenzon paratë e grumbulluara gjatë jetës për ta mësuar qeit gjunë robë, i vetë që shkrim leximin. Çfarë ambicie të ndoja vullnat, edhe pse në mosh syr. As po thëmë skuam mësuar gjunë robë. Kurdëmëzu Kur'an Mësën, shkrim lezimin në rabë. E këja gjitha 7,9-teter, bie përnësia në bineve sjo gjelar. Edhe në bë gjitha ta që e din shkrim lezimin në gjyës arabë, të organizojnë kurse, trenime, let hapën gjamiat, let hapën klasët, let hapën shoqatat, gjitha ta që kanë mundësime kontribu. Të bëjtë një fushate për gjithshme që me dëvëllet njerëzit të kenë mundësi me arme mësu, me arme mësu kurar. Andaj nuk mos e mos e, kërka Kur'anin latinisht, por kërka je mësusën që ta mësën Kur'anin arabesht, pas taj këna që pjesën e mbetur të e të zukër e të zukë Kur'anin original, si kërsi i Kazimit Muhammedit sallallahu aleyhi u sallem, dhe inkuadrojmë telefonat e fundit përsonët e urna. Alo. Urna, po të ndëgjojmë, po? Urna, po të ndëgjojmë, po? Salamu alaikum. Aleykum, salamu, rahmatullahu. Deshta me t'pyt diçka. Po urna ola po t'ndëgjën? A është pa tjetë dhe me thomë nështë që ta përshyndetim nukon në gjonë arabe se la ma lepim. A po mund tjetë dhe në gjonë Shqipës. Përsh... Një përshyndetje. E para, e dyta pytje. E dhe prej thamoshës dhe me thomë do tjetë që me thomë para t'gjerim. Po. E dhe një pytje tjetër.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 përvojtë të çosur dhe të bujsh me çka ka Fiola selam aleikum. Çka nuk mund të përkthehet në gjuhën shqipe si përshëndetje, po për mund të përkthehet në gjuhën shqipe si tregim. Me tregu aty me me me faqe me faqe çka i thotë dikujt dhe çka i dëshën dedikuit kur thua selam aleikum. Ande Muhamedi më ka thonë se nuk keni më injhenet pa besu. Apo? Dhe nukin dhe nuk keni mundsi më e besu drejt pa u dashur me vetë. A dani të dhq, të rregoj diç, të cilën nëse e veproni duheni shumë. Çka? Mu dosh mes veti, me larguar micit për çarret, coptimet, mospajtimet, qysh? Ka thonë "Efshu salamun bejnukum". Për hapeni salamun mesuve. Ana në shume nën të cilën kuptim madh. Po nëse ne e kuptojmë drejt çfarë do të thonë. Prandaj nuk e zaventson salamin as të përshëndetje. Nuk mund zaventsohet as me përkthim adekuat, as me ndëshë përshëndetje nuk mund zaventsohet. Por kush nuk do me e përdor, do me propojn tjetër, atëherë mund të themi që është çështje private dhe personale e tij. Agjërimi fillon prej moshës madhore, sikurse edhe namazi. Sepërkat dhënies dorë nga gruaja burrit huaj, kjo është çështje e çarpërsë ndaluar. Pse është ndaluar burit, burit lëndorën, e luar burri burrë me dorën edhe gruaja gruas poshtë më qort, se dy gjinitë njëra, poshtë më të lërtshëm, do të prekin e duara të njëjtë skuadë që ka të Rëzikshme këtë të thimë, mirë për grua ja hujtë, ja prekë durinë burit hujtë për shëndetër në kështë të mëral, kjo pa dëshimë se është gjë endaluar fëtareshtë dhe është shumë e qarë pëse është endaluar. Shumë e qarë, përshka këse dy gjinitë dalojnë me zvete dhe raport e tyre duhet t'jen të regulluara konform në të shmërisë që e kanë në raport njëri me, me tjetër. Dhe mi afton që është ndalese Allahut Aso dhe duhet i përmbahemi kësaj dhe të ruhemi nga të përshëndeturit aturre që i kemi ndaluar me dorë. Mirë po, nuk do me thonë që nëse se përshëndin me dorë, se ke respektu, se ke përshëndet. Jo, Allah, përshëndetja mund tjetë edhe me aini mirës që jeni me gojë, s'ka neve me konë me dorë, dikur është t'ja, mu pa, pa më përqafu se bëjt kabollë, të atë mu që dhe mu përqafu, e dikur është t'ja, unës, Nëntivë të yë, por shëdi mund të thotë. Ai është por na duhet mjaftoj më aq është e përgjithshme. Po flas kashi gjinië tjetër. Dorso mes vetë pse ju jo, me dorë ose gjithashtu hallës motrus Tezeve, nëse oksimirota që kemi të afërt, po u japim dorën, nga se e kemi të liuar nëse ato femra që kemi të ndaluar, të japim dorën duhet të larguohemi nga dhe në dorë sot edhe të qoftë mashkut apo qoftë femrat. Me kaq sikur ëndruar, po e përndin personat edhe kështu të pyetje paspyetje, inkudrim pas inkudrimi, erdhëm deri në fund tek kjo misione. Elus Allahu ne mallëuar që na bën nga ata që falin namazin, mos të harrojmë namazin. Dot na bën nga ata që bashpunojnë në punë të mira dhe bashpunojnë së bashku në luftimin e dukurive negative. Allahu na ruaj shoqërinë tonë nga çdo e keq. Allahu na ruaj rinin, mashkujt, femrat. Allahu na e rujt prendrit ton, familjet tona, shoqërinë ton, vendin ton, nga çdo e keqje, nga çdo armik që nuk e ja don të mirën këtij vend dhe kësaj shoqërie. Dën takimin e dashur. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.